Jambo ndugu msikilizaji na karibuni katika makala ya neno litasimama. Makala haya yanapojia moja kwa moja kutoka EJR FM EJR Live kutoka hapa Marekani ya Kati. Kumbuka kila wakati nambari yetu Masai 28 na sasa ni 605 475 5845. Bonyeza sufuri wakati kwa wote unapotaka kuongea pamoja nasi. Na kabla ni mlete mchungaji. Makala haya ambayo tumekuwa tukitizama ni kuhusu safari ya wana wa Israeli. Hayabashi na wakaribisha wana kurasini na wipo unaosema safari ya wana Israeli. Kadi tamati siku ileo. majinangu ni Ronaldina na mnakaribisha kumbuka anajulikana kama the blind evangelist. Sidhani kwa utapanga ku kutopata mpangilio huu basi wani wana Israeli ni wimbo wao wana kurushini ndunia hii sio kwetu tupete salata zako nakwenda nakwenda juu mbinguni sisi na jamaa zetu dunia hii sio kwetu tupete salata zako nakwenda nakwenda juu mbinguni tena kuwezesha kuamuka wakati huu tukiwa na funzi ya uhai. Na hivyo wapendwa ninachukua fursa hii pia kuwakaribisha ili zote tuungane katika mtukusa huyu Mungu. Kwa kuwa yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna mwingine. Huyu ni wenyu mhudhi ngigi ikiwaletea neno nitaendelea na niko hapa kwa niaba ya Passing the Right Ministry ndani ya agl ndani ya AGR yaani ya baguzi Global Radio Ninaendelea kuwakaribisha ili zote tuendelee kuungana na leo ikiwa ni siku nyingine ambaye Mungu amekujalia wewe kuweza kuwa na nafasi ya kusikiliza neno hili. Basi mpendwa tuweze kumshukuru Mungu kwa pamoja. Na tuweze kumkaribisha ili aweze kuwa pamoja nasi. Hebu tuweze kunyenyekea ili tuweze kuomba. Mtakatifu mtakatifu Baba wetu wewe uliye juu bingu. Wewe uliyeumba mbingu inchi na bahari na chemchemi za maji. Tunakushukuru tunalihimidi jina lako maana wewe ndiye Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Tunashukuru kwa ajili ya kutujalia wakati huu kuweza kuwa na nafasi ya kulizungumza neno lako. Tunaomba kwa ajili ya wapendwa wasikilizaji wetu kila mahali wanapotegemea wakati kama huu ukaendelee kuwabariki na kubariki jamii zote zitakao kuwa zikiakilishwa familia zote na zaidi roho wako mtakatifu ya tamaraki mawazo yetu ili yaweze kutufundisha kutuonya na ndipo aweze kutusimamisha imara ili tutekeze kazi iliyo njema katika ulimwengu huu tunapoendelea na makala haya maalum ya neno litasimama hebu uendelee kutusimamisha imara pia na roho wako aendelee baba wa biguni kutusaidia na kutufungua macho tuone ni kitu gani kinaujia ulimwengu huu Tunapoanza hadi tamasha kuwa pamoja nasi na wapendwa wasikilizaji wetu kila mahali duniani wanapoendelea kututegea mahali popote pale wako ikiwa ni asubuhi kwao jioni ama mchana na kuomba ukawabariki unapoendelea kutubariki pia na sisi Asante kwa kusikia na kujibu ombi hili na tunaomba katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji wetu tuko katika eh, safari ya wana wa Israeli na tumefika katika mto wa yoldan na sasa tuna tu, tuko katika eh kupita kwao Jordan katika sehemu ya kwanza tuliangalia na leo tunaingia katika awamu ya pili na ningependa niweze kuwapatia mkutasari wa yale tuliyokuwa nayo jana ikiwa haukuwako tuliona ya kwamba katika kitabu hiki cha yoshua moja mpaka Joshua 5 12 haya inaelezea juu ya kupita kwa wana wa Israeli katika Jordan wakiongozwa na Yoshua ambaye alichukua ushukani badara ya Musa. Na tunaona ya kwamba basi baada ya Musa kuwaga Wana wa Israeli waliweza kuomboleza kwa siku 30 wakiendelea kufanya ibada mbalimbali za kukumbuka mtumishi wa munga wa Mungu muswa, Musa. Na tukaona ya kwamba wakati alipoondolewa kwao ndipo walipoona umuhimu wa kuwa na yeye. Na wakaanza kuona ya kwamba alikuwa mtu wa maana alikuwa babu alikuwa mzazi alikuwa mshauri alikuwa mwalimu alikuwa kila kitu kwao na ndipo basi sasa yeye ijapokuwa ajap, alikufa katika yale aliyoyetekereza iliendelea kukumbukwa na ikaweza hata kuandaa wengine walio mkataa wakati alipokuwa hai kuweza kujihusisha katika kushikiriana kushirikiana na Mungu na ndipo tunaona ya kwamba watu wale walio watakatifu Biblia inasema milele daima watakumbukwa na ijapokuwa walikuwa wanahisi wamepoteza mtu maana sana basi pia waliweza kufahamu ya kwamba Mungu hatawaacha peke yao maana wingu lilikuwa bado liko katika hekaru lile la kukutanisha na waliweza kujua ya kwamba linawaletea ile hali ya kivuli na usiku linawaletea mchana Joshua sasa akachukua nafasi ya kuweza kuwa kiongozi Walimfahamu kama jemedali mkuu waliweza kumfahamu kama mtu aliyekuwa mwenye nyekevu na mpole na hakuwa anatafuta mambo yake alikuwa ni sujaa ambaye hakuwa narudi nyuma kwa vyovyote vile alikuwa hana ufishadi kwa njia yote ile na alikuwa anawazia mawazo mema kwa wengine na yeye alikuwa ana roho wa Mungu aliyeweza kumjenga ndani yake na hivyo alikuwa tayari hata wakati ule miaka arobaini iliyokuwa imepita alikuwa tayari kuweza kwenda na kuvuka na kukuya na kuingia katika nchi ya Kanani Ukikumbuka kwamba yeye na Karebu ndiyo waliokuwa nasema twende na watu walipokuwa wanauoga mwingi walipopata ripoti mbaya wakakataa. Katika safari hii ya Jangwani ijapokuwa alikuwa ni mtu aliyekuwa amekaa hazungumzi alikuwa kama prime minister wa wa Musa na alikuwa ana endelea kusimamia kweli hata wakati wa hatari kama hiyo ya wakati wa uperelezi hivyo yeye mwenyewe kazi aliyokuwa ameifanya ilikuwa imemuandaa kabisa kuweza kuchukua usukani kutoka kwa Musa naye Bwana akaweza kumtia moyo akamwambia kama vile nilivyokuwa na Musa na na Musa hivyo nitakavyokuwa na wewe Joshua sitakuwacha wala kupigo sitaku sitakuacha sita bali nitakuwa na wewe kama vile nilivyokuwa na Musa na wewe ndio waongoza hao wana mpaka waweze kuingia katika nchi ya Ahadi basi akashauriwa na Mungu ya kwamba awe awe hodari na moyo wa usujaa. Maana yeye ndiye atakao katika inchi ya ahadi pamoja na hayo akaambiwa ni vizuri Musa ni vizuri yoshua uweze kuwa na kushikilia na kutilia maanani sana sheria za Mungu ambaye uliagizwa na mtumishi wangu Musa na usiache kwenda mkono wa kushoto wa kulia ili uweze kufanikiwa ni lazima uweze kuwa na hizo sheria. Na wapendwa ya kwamba neno la Mungu nilatua, linatualifu hapa ya kwamba katika maisha yetu ya ulimwengu huu hata katika ulimwengu unaokuja tunapotaka tunapo kufanikiwa na kuweza kuwa na akili na hekima ya kuweza kujua mambo ya siri za Mungu, ni lazima tuweze kuwa na sheria kumi za Mungu. Ijapokuwa shetani ametumia viongozi wengi wa dini huweza kuonyesha kana kwamba sheria haziko basi wapendwa ninawaambia kulingana na neno takatifu ya kwamba sheria za Mungu zingali ziko na zina maana kwa kila anayesafiri anapotoka dunia hii kuelekea katika kanani ya mbinguni basi Mungu akamwalifu yoshua ya kwamba mahali popote mtakapo kanyaga na nyayo zenyu ni hapo nitawapatia eh, pawe pahali panyu na akaambia ya kwamba kutoka kule milimani Lebanon mpaka kule katika Bordeaux na yuf, na yufriti na lile bahari ya Shamu huko yote itakuwa ni anyu na akaambia ya kwamba uwe uwe uwe na usujaa na uwe na nguvu na ndipo akaambiwa ya kwamba uweze pia kushika sheria zelia ambazo Musa alikuagiza mtumishi wangu na ndipo neno linatuambia ya kwamba Mungu akamuongoza huyu Joshua akamwambia kitabu hiki cha sheria zangu ama cha torati kiziondoke katika mdomo wako bali uweze kutafakari usiku na mchana na ndipo Musa akaendea Yoshua uh, akaambiwa aangalie sana kuweza kushikana kushikamana na Torati ama sheria za Mungu na akaambiwa kwamba utakaposhika hapa utakaposhika sheria hizi na maagizo yote yaliyo katika Torati hii wewe utaweza kufanya njia zako kufanikiwa na utakuwa na hali ya kuendelea na ndipo basi wakati huu wa Israeli walikuwa wameweza kukamp ngambo ya mto Jordan kule katika shitemu. na ndipo Mungu akamwaagiza Musa akamwagi akamwaagiza Yoshua inuka basi uweze kuondoka na uweze kuenda pamoja na jeshi hili lote mkavuke mto wa yordani mpaka nchi ile niliyoweza kuahidia baba zao ndipo basi yoshua hakuambiwa mtaondoka kwa njia zipi lakini alijua ya kwamba Mungu akisema anazo njia za kuweza kuongoza. Na ndipo basi hapo kando ya mto Jordan upande ule mwingine ngambo ya mto alikuwa anaona mji ule mkubwa uliokuwa unaitwa Yeliko. na ulikuwa umejengwa na ukajengeka. Na Joshua akawatuma watu bado akiwa sitamu aweze kwenda kupeleleza mji ule na wa... mji ule ulikuwa unafungwa usiku na mchana kwa ajili ya wana wa Israeli maana watu wote walikuwa wanayeyuka wanapoona jinsi Mungu ameweza kuwa pamoja na hawa wana wa Israeli kutoka walipotoka katika nchi ya Misri vile bahari ilivyowaondokea wakapita katika nchi kavu vile Mungu alivyokuwa pamoja nao jangwani akawalisha chakula na kinywaji na vile hata walivyosumbuliwa eh, walivyo na nyoka vile Mungu alivyoweza kuwasaidia na vile Mungu alivyowapatia sheria kila kitu hawa watu mwa mataifa hao wote walikuwa wanajua na ndipo basi tukaona ya kwamba E, hawa wawili wakaweza kuinda, kuenda na kwa uji, kwa, kwa uji asili, waki wa wakiongozwa na Mungu wakaingia katika nchi ile ya, ya Jeriko na wakajulikana wamondani waka, wameingia wakiwa ndani ndipo wakaenda kwa kahaba moja kwa jina Rahabu naye alipokuwa marake nchi ile inaonekana ilikuwa na ukahaba mwingi sana na hivyo basi walipojulikana wakaingia kwa huyu kahaba na huyu kahaba uh, uh, ujumbe ukatumwa kutoka kwa mfalme wa Jeriko kwamba aweze kutoa kuto hao wanaume wawili maana ni wapelelezi lakini yeye Alikuwa amefikia juu ya habari ya hao wana wa Israeli akawafikia katika andali zake na ndipo akawaambia wale walio ya kwamba walikuwa hapa hawa ndio lakini muda wa jioni kabla usiku ujaingia walitoka hivyo endeni mwafuate haraka kama walikuwa wapelelezi na jeshi lote likaenda kuwafuata huko milango ikifungwa nyuma yao naye akaweza kuagana na hawa watu na akawauliza waweze ya kwamba maana Mungu wao ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Watakapokuapo, watakapokuja na kuitoa inti hii ya kwamba wataweza kumwokoa yeye pamoja na mama yake, pamoja na ndugu zake, nao wakamua pia na wakaweza kumpa kamba nyekundu ikiwa ni ishara ambaye atafunga kuadilisha na akaambiwa lepe mama na baba na ndugu na dada na watu wao katika nyumba hiyo na mtu yoyote yule atakao nje ya nyumba hiyo ya kwamba damu yake itakuwa juu yake mwenyewe lakini yoyote atakao ndani ya nyumba hiyo ya Rahabu basi wakakubali itakuwa damu yake yake itakuwa juu yao na wakamwambia isipokuwa waeze kutoa siri ya mambo yetu hiyo kiapo hakitakuwa na, na na maana na ndipo basi waka wakatokezewa katika dirisha maana nyumba yake ilikuwa karibu na ukuta na wakaambia na wakaenda milimani wakakaa siku tatu jeshi la jerico watafuta na likawakosa waka waka wakaweza kurudi uh, ilikarudi nao wakaweza kuteremka na wakaenda wakavuka jordan na wakaenda ngambo ile wakamwealifu Yoshua kwamba kumbe Mungu Olede amepeana nchi hii mikononi mwetu watu wale wanayeyuka kwa ajili yetu na hivyo basi hakuna njia ingine ila sisi tutaichukua maana Mungu amepeana mikononi mwetu na yeye Rahab alipokuwa anatoa ushuhuda wake kwa hawa wanaume anawaambia ya kwamba ya tulisikia vile Mungu alivyoweza kukausha bahari ya chamu kwa ajili yenyu mlipotoka katika nchi ya Misri na vile mlivyoweza kuangamiza watu wa, wafalme wawili Shehen na o katika nchi ile ya ya ya ya Ammonai om, Amharait om, na ndipo basi na watu wa Beshen pia. Na akawambia aka tumesikia ya kwamba nchi hii yote Mungu amewapatia. Na akaambiwa tuliposikia hii tulizote tuliyeyuka mioyo yetu hakuna mtu aliyosalia na nguvu. Kwa hivyo wapendwa Mungu ambaye ninamzungumza hapa Mungu huyu ambaye ni mwenye neno ni Mungu aliye na nguvu na mamlaka na uwezo mkubwa juu ya mambo yote yanayotendeka duniani ikiwa hata unachoka umekikia umechoshwa na dhambi muende huyu Mungu naye atakupumzika atakakupumzisha ikiwa umelemewa na mizigo mingi ikiwa watu wameweza kuwa kinyume na wewe endelea kum endelea kuleta mizigo yako kwake maana ni yeye anasema njoni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka wenye kulemewa na mizigo na mizito mizigo ni mizigo kutoka nyumbani kwenyu mizigo kutoka jamii mizigo kutoka nchi, mizigo kutoka kanisani, mizigo kutoka mahali popote, anasema njo ni nami nitawapumzisha. Tunaingia katika awamu ya pili ya kuvuka kwa yordani na kuanza kutoa nchi ya kanani hawa wazee waliporudi kwa kwa, kwa Joshua, walimwambia ya kwamba katika yoshua mbili aya ni hiyo ya kumi na moja inasema hivi Ukisoma kumi mpaka kumi na moja ndipo ushuhuda wa Rahab wanaurudia ya kwamba vile Mungu alivyowatolea kati bahari vile walivyalivyoweza kuwaongoza vile walivyomaliza uh, maliza mfalme shahan na na na Og na vile wana uh, wanajua na watu wote wa nchi ile ya kwamba nchi hii imepeano mikononi mwa Israeli. Na anasema tuliposikia maneno hayo hakuna mtu aliyosalia na ujasiri wowote maana mioyo yetu iliyeyuka wala hakuna ujasiri uliobaki kwa mtu yoyote ule wakuwa Wana Mungu weni ni Mungu katika bingu na katika nchi chini. Basi hawa wapelelezi waliporudi na wakamwalifu yoshua uh, maneno haya, basi Mungu akawa sasa amejidhihirisha na yoshua akaweza kutoa orders watu waweze kujiandaa sasa ili wakoe waweze kuvuka mto Jordan na ya kwamba muweze kutalisha yakula vya siku tatu. na waweze pia jeshi liwekwe tayari kwa ajili ya kupigana na ndipo basi akaweza kuwakumbusha unajua katika nchi ile katika ngambo ya, ya mto kuna watu waliokuwa already wameanza kugawiwa huko Ruben na Manasse na kabila na, na, uh, uh, tatu zilikuwa zimegawiwa upande ule wa ngambo lakini wakaalifiwa na Musa ya kwamba hamtabaki hapa nyinyi baali mtavuka pamoja na wenzenyu katika mto huu Jordan na muweze kupigana na hawa mataifa yote ili muweze kuendelea kupigana nao mpaka muweze kuangamiza wote ndipo basi mtarudi kuweza kurudi kwenyu kwa hivyo watu ya yamkini elfu wa, ma, wa makabila haya matatu yaliyokuwa yamzawiwa upande ule waliweza kuwa tayari kuvuka pamoja na Yoshua uh, na ndipo hapa unaona wanamwambia kwamba lolote lile utakapotuambia sisi tutalifanya na popote popote pale utani Yoshua popote pale utakapotutuma tutaenda na kama vile tulivyomtii Musa ndivyo tutakavyo kutii na tunaomba Mungu tu awe pamoja nawe na kama vile alivyo kuwa na Musa. Hiyo ni kitabu cha Yoshua Moja aya ya kumi na 17 aya na saba Basi wakasema kama vile tulivyomsikiliza Musa katika mambo yote ndivyo tutakavyokusikiliza. Bwana Mungu wako awe nawe tu kama vile alivyo kuwa na Musa. Basi wakaweza kujitanalisha kutoka katika kambi yao hiyo iliyokuwa huko katika Akeshia upande huo wa Asitomo. Unapoangalia katika Yoshua Tatu Yoshua mwenyewe akaondoka asubuhi na mapema nao wakatoka katika sitamu na wakaweza kufika katika mto wa Jordan yeye pamoja na wana wa Israeli wakiwa tayari kuvuka mto huu walijua ya kwamba sasa mto huu ilikuwa imefulika na haingewezekana isipokuwa Mungu mwenyewe afanye mujiza Hawa watu kuvuka katika wakati huu lakini Mungu akamuongoza Yoshua na Yoshua akaambiwa na Bwana ya kwamba watu waweze kujitakasa na waweze kuachana na uovu wote wanaweza kuwa miongoni mwao ipo Mungu aanze kumtukusa Yoshua basi yoshua akawaambia mjitakase maana kesho Mungu atafanya maajabu katika kuavukisha eh, nchi katika kuwavukisha mto Yordan. Na ndipo akawambia, kesho Mungu atafanya maajabu kati yenu. Hiyo ni kitabu cha Joshua 3 verses 5. Na ndipo basi akawambia akawaambia wa makuhani waandae sanduku la agano akawaelezea inueni sanduku la agano muweze kwenda mbele ya watu na, wa, na makuhani wakachukua sanduku na wakatangulia mbele na ndipo basi wa, watu wakaweza kualifiwa huko katika kambi zao Watakapoona sanduku limebebwa na makuhani waweze kufuata nyuma na ndipo basi makuhani walipochukua sanduku wakaondoka kutangulia ndipo basi umati wote ukaweza kulipatia nafasi sanduku lile maana walikuwa wamealifiwa ni lazima waweze kuweka distance kubwa na sanduku maana Hawa juu sana, hawa sana mambo ya utukufu wa sanduku hili. Hivyo walikuwa wamealiviwa msiweze kwenda kukaribia mlipatie nafasi ili linapopita ndipo muweze kufuata nyuma. Na hapa ndipo uh, yoshua yush, Akawajulisha, haa kumbuka hawa wote ni wale waliozaliwa katika jangwa, manake baba zao na, waza, na baba zao wote waliangamia katika jangwa. Hii ni baada ya miaka 40 ya kuzurura zurura katika jangwa la Sinai. Katika Yoshua tatu aya kumi na mpaka 11, Yoshua akasema, jambo hili mtajua kwamba Mungu atakuwa pamoja nanyi. Na tena Mungu huyu ni Mungu yule alio hai na atawapatia mataifa haya yote watakuwa chini wat, wat, wat, watapeana mikononi ni mwenyu. Na ndipo basi wakati ulipotimilia wa kuondoka wote wakaweza kuondoka na wakaanza kusonga sanduku likiwa limetangulia na makuhani wakiwa mbele na, wa, na wana, wanadamu hawa wengine raia hii ingine yote ikabaki almost half a mile nyuma ya sanduku kwa sababu walikuwa wamealifiwa ya kwamba msiweze kukaribia sanduku na ndipo basi wote wakaangalia wakiwa na hali ya kutaka kujua ni vipi litakavutakavyofanyika unajua hao walikuwa hawajaona mambo unajua hao hawakuwa ni wakati ilipoondoka unajua hao wanaona mto umefulika na unajua sasa hapa Mungu anataka waweze kuwa na imani na kuweza kujua ya kwamba kiongozi yoshua ambaye sasa anaongoza hawa wana wa Israeli kama vile Musa alivyokuwa naongoza baba zao ndivyo atakavyokuwa akiwaongoza hawa wana wa Israeli Basi wakaangalia kwa makini na wakiangalia moto vile unafurika na vile maji yanateremka kwa, kwa fujo, wakashangaa itakuwaje Katika Yoshua 3:14 Dipo basi walipotoka katika hema zao ili waweze kwenda kuvuka Jordan wakaangalia makuhani wakiendelea kukaribia mto Jordan Na walipoona makuhani wameingia kwa mto tu namna hii Maji ikaweza kukatika. Ikaanza kutengeneza mulima ikirudi nyuma upande ule ilikuwa inatoka na yale mengine yaliokuwa yanateremka yakateremka kwa utesi paka baki nchi kavu. Na ndipo basi katika maagizo matakatifu makuhani wakasonga mpaka kati, kati ya mto Jordan. Unapoangalia katika Yoshua tatu neno linasema wale waliochukua saduku hilo wakaweza kwenda mpaka katikati ya katikati ya mto ndipo maji yale yaliokuwa yanatoka yana juu ikasimama na yale mengine na pia sio kusimama tu unajua mto bado unakuja kutoka kule lakini inainuka juu ikawa chugu ikawa yenyewe ni kama chugu bali ikarudi nyuma ikawa imeweka distant ya kutosha na haya mengine yote ikaweza kuteremka. Basi wana wa Israeli hawa watoto sasa mawazoni mwao, wakaona mujiza ule uliofanywa na waliokuwa wanaelezewa ulifanyika katika bahari ya Shamu. Ya kwamba nguvu ile iliyowatoa na wa Israeli katika nchi ya Misri na ikawavukiza katika bahari ya shamu nguvu na uwezo huo na Mungu huyo ndio ako pamoja nao watu wote wakavuka katika ba, katika mto yordan na wote walipovuka na wakaenda ng'ambo ya pili migu ya wale makuhani ikaanza kuinuka kutoka pale katikati ya bahari ya mto ndipo tanduku hilo likavush likavuka pia ndipo basi yoshua akaamuru makuhani tokeni sasa na nyinyi mtoke katika mto yordan na walipotoka kutoka kutoka mahali mto unapitia na nyao zao zilipoweza kufika mahali ambazo sasa ni nchi kavu ndipo maji ya yordani ikaweza kuwa na fujo kubwa sana kuanza kuteremka na ndipo basi ikaweza kwenda kwa njia ya upesi sana kwa hivyo hii ili kizazi hiki hawakubaki bila kuwa na ushuhuda ya kwamba Mungu anafanya miujiza na aliwafanyia sasa hawa katika mto yordan Na wakaweka mawe wawili kama vile Musa Joshua alivyo kuwa ameagiza Yaani kabila zote kila mtu achaguliwe kabila zote zichague kila mtu, mtu mtu mmoja wachukue mawe waweze kuweka mawe pale ikiwa ni ornament ambaye itakuwa ni kumbu, kumbu ya vile mto Jordan ulivyoweza kuondoka wana wa Israeli wapite na generation itakao kuja itakapokuwa inauliza mawe haya ya nini waweze kuelezewa ya kwamba Mungu wetu aliweza kusimamisha mto huyu huu na sisi tukapita katika nchi kavu. Basi mawe hayo yakawekwa pale na yakatengenezwa ili iweze kuwa kumbukumbu. Kumbu. Na watu wote katika mataifa na katika dunia nzima ikawa ni wamejua ya kwamba nguvu za Mungu wa Israeli izo yule yule aliyowatoa katika nchi ya Misri ndio huyo huyo nao. na ndiyo anaendelea kuwa nao basi neno linasema ya kwamba katika kitabu cha Joshua 4 verses 11 ikawa hilo taifa nzima nilipoweza kuvuka katika mto Jordan Joshua akasema waweze kuweka e, mawe hayo ili iweze kuwa ni kumbukumbu Ndipo basi maji haya mawe haya watoto wenu watakapokuwa wakiwauliza mweze kuwaelezea ni vile Mungu alivyoweza kufanya mujiza kwenyu kwa Waisraeli wakafanya kama vile Joshua alivyoweza amuru na ndipo wote hao wawili wakachukua na wakavuka na mawe hayo na wakaweza kufanya kumbukumbu kumbu hilo Basi mujiza huu uliweza kuatia moyo sana hao wana wa Israeli na sio wao peke yake hali hata na mataifa hayo mengine waliposikia ya kwamba mto Jordan umeweza kuwaondokea watu hawa na wametoka katika ng'ambo ya mto kule sitamu na wameingia ng'ambo hii ya pili ambaye ni nchi ya ahadi wote walieyuka mioyo yao wana wa Israeli walikuwa ni lazima pia waweze kuonyeshwa jinsi Mungu wa baba zao alivyo na uwezo hata kama baba zao walikataa uwezo yeye kujidhihirisha katika uwezo huo, ipo na wao waweze kumuamini Na Mungu akamwambia Yoshua, "Sasa siku hii ya leo, ninataka kuanza kukutukusa mbele ya hao watoto wa wana wa Israeli ili waweze kujua ya kwamba mimi nitaendelea kuwa pamoja nawe." Wapendwa, Mungu huyu sio ya kwamba alikuwa na Yoshua tu peke yake bali ninawaambia na ninawaelezea wapendwa huyu Mungu yuko pamoja nasi na huyu Mungu kama tungemwamini angefanya makubwa hata kuliko haya tunao yasoma leo lakini ole wetu kwa sababu tumekuwa watu haba sana kwa kuamini Tunataka watu tu, sisi tumekuwa watu wa kutaka kuona sio kuamini. hawa walitangulia wakaweza kufanya haya yote ili sisi tuweze kuamini. Wao hakuwa na wengine waliokuwa wanawasoma walifanywa kama hivi. Kwa hivyo sisi tuna tuna, tuna, tuna opportunity, tuna nafasi ya kutimama imara katika imani maana waliotutangulia waliweza ku, iliweza kuandikwa na tunayasoma. yoshua akaambiwa na Mungu sasa nitaanza kukutukuzwa mbele ya wana wa Israeli ili waweze kujua ya kwamba nitakuwa pamoja nawe kama vile nilivyokuwa na Musa na Mungu akaweza kuanza hapo hapo maana Musa alipyoagiza vile walivyofanya moto huo ukaweza kuwa ni ishara kubwa ya kuonyesha ya kwamba Mungu wa Israeli ndiye Mungu wa Yakobo, hiyo Mungu wa Isaka na ndiye Mungu wa Ibrahimu. Na, na siku hiyo hiyo Mungu akamtukusa Yoshua dele ya halaiki hii yote na wote wakaweza kujua kweli Mungu aliyekuwa na Musa ndio huyo aliyekuwa aliona na Yoshua na wakaanza kum kumcha Mungu kumcha kama vile walivyomcha Musa siku zote za maisha yake Kwa hivyo wapendwa neno la Bwana linaendelea kutudhihirishia ya kwamba ni kwa nini tunasoma hadithi hii ya wana wa Israeli inatusaidia na nini Wapendwa hadithi hii inatusaidia kuweza kujiona sisi ni wana wa Israeli wa kiroho tulioitwa tuweze kuwa walizi na tuweze kuwa wawakilishi wa Mungu katika ulimwengu huu na tuweze kuwa vile wana wa Israeli walivyokusudiwa na Mungu waweze kuwa maana Mungu kuwa na washuhulikia hivi si kwamba wao walikuwa wazuri sana Sio ya yakombo wao walikuwa wanene sana, sio yakombo wao walikuwa na nguvu sana, lakini Mungu alitaka waweze kuwa maabasada wake katika ulimwengu huu, waweze kuwa mawakili wake, waweze kuzitunza sheria zake kumi waweze kudhihirishia mataifa yote waliokuwa wamepotoka ya kwamba kunae Mungu, ambaye huyo Mungu ndiye anayoshikilia dunia hii, huyo Mungu ndiye anaokuja, na huyo Mungu ndiye umba na huyo Mungu ndiye muokozi ni wa ulimwengu. webe na mimi tumeitwa ili tuweze kufahamu jambo hili na jambo hili niweze kuwa letu tunapoendelea kumcha Mungu huyu na tunapoendelea kumwamini maana ni kwa imani. Biblia inasema Mto huo wa Jordan kwa imani uliweza kufungana ama uliweza kufungua njia wakaweza kuvuka katika inchikavu. ni kwa imani mimi na wewe tunaweza kuendelea kuzitunza sheria za Mungu ni kwa imani mimi na wewe tunaendelea kulicha jina la Mungu ni kwa imani sisi na wewe mimi na wewe tunaendelea kufuata nyayo za Yesu ambaye mwenyewe ni mwokozi wa ulimwengu ni kwa imani Mimi na wewe tutakuwa walidhi, wamoja na, na wazee wa imani walioweza kutangulia zamani zile Wapendwa tunapoendelea katika a, awamu hii Musa a, y, Yoshua akaweza kutukuswa na Mungu na jambo hili lilikuwa linafaa sana kwa sababu kazi kubwa ilikuwa mbele yao mataifa waliokuwa ni hodari sana kwa vita walikuwa mbele yao jeriko ambaye ilikuwa imejengwa na ikajengeka ilikuwa ni tisho kwao kuta za yeliko, zilikuwa zilikuwa mpaka kazinaonekana kana kwamba zimefika biguni na ndio unaona wale wapelelezi kumi walipokuwa wanalete habari mbaya walikosa kumwamini huyu Mungu kwa sababu walipoona kuta hizi na walipoona wale majitu ambaye already sasa hawa wameangamizwa na wana wa Israeli walijua hakuna uwezekano wa kubomoa kuta hizi walijua ya kwamba wao wenyewe wako jangwani hata hawana silaha walishangaa tutaingiaje huko lakini Mungu hakuwa anataka waja wapigane Mungu alikuwa anataka wamwamini ili aweze kuwapigania. Wapendwa siku hii na wakati huu ninapoangalia na nyinyi dunia yote, ambaye ni mataifa yote wamekataa maagizo ya Mungu, kama vile mataifa hayo yote waliokuwa katika nchi ya Kanani, walikuwa wamekataa Mungu wa kweli, walikuwa wanaabudu Mungu wa Storeli, walikuwa wanaabudu Mungu Kemushi, walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wameingia katika E, katika mpango wa shetani kuweza kumdhihaki Mungu. Dunia leo imeingia katika mkononi wa shetani ikiongozwa hata na wakuu wa dini. Maraki hata wakati ule wakuu wa dini walikuwa wameongoza mataifa haya kumkataa Mungu na unaona hata wana wa Israeli walikuwa wanaingizwa mara kwa mara kumuasi Mungu. Lakini Mungu anakuita na ameniiita ili tuweze kuwa wa, ma, mawakili wake, waakilishi wake. Na tutamwakilishaje huyu Mungu? Tutamwakilisha tu tutakapofuata nyayo za Yesu. Yesu alikaa duniani. Alitunza sheria kumi za Mungu akiwa yeye ni ya wote watakao ito wa Kristo. na Najiuzi tuliona ya kwamba ijapokuwa wana wa Israeli waliweza kufahamu kabisa kabisa ya kwamba sheria kumi za Mungu zina maana, walimkataa mwenye sheria hii ambaye ni Yesu. Tukaona ya kwamba wao wana, walikuwa wanasema sisi tuna sheria za Mungu, lakini walikuwa wanasema Do away with this Jesus, hatuna haja na huyu Yesu, huyu ni mwana wa Mariamu, wakamkataa Liona Musa naye pia aliweza kuangalia kaona katika ela ya Ukristo. WaKristo nao watamchukua Yesu na watasema hakuna jina lingine linaloweza kuokoa wanadamu damu kuwa ni jina la Yesu. Lakini watakataa sheria za Mungu. Na kwa kweli leo bibi wanavyosema, dua with the law, hatuna haja na sheria. Hakuna vile utakavyokataa sheria za Mungu na uwe na uhusiano mzuri na mwenye sheria hizo. Hakuna vile utakavyochukua sheria hizo na ukatae mwenye hizo. Kwa hivyo n fosha na ile binu shetani aliyotumia kwa wana wa Israeli wa kimwili ndio anayotumia kwa wana wa Israeli wa kiroho ambaye ni wakristo wana wa Israeli wa kimwili walikataa Yesu wakachukua sheria ambaye sheria hazina wokovu pasipo kuwa na Yesu na leo wana wa Israeli wa wakiro, kiroho ambao ni wakristo wanataka Yesu lakini wanakataa sheria zake ambaye Yesu mwenyewe anapoweza kuokoa wanadamu anawapatia sheria zake na hivyo wanakaa wakiwa watu peculiar, watu walio na katiba ya Mungu, na hakuna njia yoyote ile utakaoweza kuwa umekataa katiba ya mbinguni na uweze kuwa raiawa huko Hata hapa katika dunia hii. Ukiwa katika nchi yoyote ile. Haijalishi hata kama ni huko midro East ama ama ni Ila kama ni wapi. Popote pale huko ni lazima utii katiba ya nchi hiyo. Na ukivunja katiba ya nchi hiyo utakuwa mashakani Hivyo na wewe ikiwa unatamani kuingia katika binguni mahali mwokozi Yesu yuko leo. Ni lazima uheshimu katiba ya biguni Na katiba ya biguni ni amri hizo kumi zinaopatikana katika kitabu cha kutoka ishirini aya kwanza mpaka ya saba Sheria hizi wapendwa haziokoi na hakuna wakati zitakaokoa. Lakini sheria hizi ni za wale waliokolewa. Wale ambaye hawaja hawajampokea Yesu kama mwokozi wao hawana haja na sheria hii. Maana hawa hajaokolewa. Ndio unaona hata wana wa Israeli halafu hawakupewa sheria walipokuwa katika nchi ya utumwa. Lakini walipotoka katika njia ya utumwa, wakaingia katika bahari ya Shamu, wakaingia katika wakavuka wakavuka bahari ya Shamu wakaingia katika jangwa la Sinai, pale katika mlima wa Sinai, Mungu akapeana katiba yake. Akasema sasa ninataka muwe watu tu nikuangu. Peculiar people. Watu wa ufalme wangu, waakilishi wangu katika ulimwengu huu. Na akawambia ya kwamba ikiwa kweli mnaamini mimi ndio nimewatendea haya yote mnao on, mlioona watoa katika Misri kwa mkono hodari Musiwe na miungu mingine ila mimi ikiwa mnaniamini tena anasemi musiwe anasema usiwe hivi ni kusema anasema kwa mtu binafsi ikiwa umeamini hivyo usiwe na mungu mingine mungu mwingine ila mimi ikiwa unaniamini na unajua ni mimi mwenye uwezo, usiweze kujitengenezea sanamu. usiditaje jina langu bure. ikumbuke siku ya sabato. Waheshimu mama na baba. Usiue uzizini. Uziweze kuiba. Uishuhudie uongo. Akaendelea akasema pia usiweze kutamani mke wa jirani yako. Usitamani mme wa jirani yako. Usitamani ng'ombe ya jirani yako. Usitamani mbuzi ya jirani yako. Usitamani chochote nacho, aidha ni muja mjakazi. unapo tamani, utaendelea kutenda dhambi. tamani ng'ombe ya, mwen, ya jirani utaiba. Utaiba hiyo ng'ombe. Unapotamani mume wa jirani yako utajaribu jinsi utakavyoweza kumwangusha na udhinifu. Utakaa unapotamani mke wa jirani. Hii biblia inaposema usitamani chochote alicho. Yaani jua ya kwamba hicho alicho nacho ni chake. Wapendwa ninasikitika kwa sababu Katiba hii ambaye ni ya kweli na katiba iliyohuru watu wa dunia hii wameikataa lakini biblia inasema ya kwamba Mungu ana wachache wake watakaoendelea kuitunza katiba hii hata kama itakataliwa dunia yote leo iko katika bonde la kukata shauri na shauri wa na shetani kulikata ya kwamba waweze kuondolea mbali katiba hii ya biguni waweze kuweka katiba zao za kiulimwengu na maagizo na sheria zao waachane na hizi za Mungu. Lakini Biblia inasema kimbele hata kabla hawajafanya hivyo. hii wako katika bode la kukata shauri. Viongozi wote wa dini wanaungana katika ulimwengu mzima waweze kuwa na katiba moja ya kufanya vile wanavyotaka sio vile Mungu anavyotaka. Lakini mtumishi wa Mungu Danieli alikuwa amevunuliwa mambo haya kwa mujibu wa kitabu cha ja Danieli sura ya saba aya ya 25 anasema ya kwamba aliona katika mkutano huu mkubwa akaona bonde la kukata shauli shauli ikakatwa ya kwamba wata leta mpinga kristo na huyu mpinga kristo ataongoza shauri la dunia nzima wataazimu kubadilisha sheria za Mungu na majira na watawatesa watu wa Mungu kwa wakati moja nyakati mbili na nusu ya wakati nisitulie is wa Israeli wa kiroho tunapokuya kuelekea biguni inatupasa tuweze kuwa mbele katika mambo ya kiroho na tuweze kuwaelezea ulimwengu ni nini linalokuja ulimwenguni watu wote watafiti sheria za Mungu na watabadilisha sheria hizo lakini nataka ijulikane kwako kwa mujibu wa kitabu cha ja Ufunuo kenda Yohana alifunuliwa akaona original commandment ziko biguni Dunia hii hata mfikiana waweze kuzivunja zote na wazikatalie mbali zile original ziko biguni. na hizo ndizo zitakaa hukumu ulimwengu huu kwa hivyo wewe ukizikataa sheria zile ziko hapa duniani zimeandikwa katika kitabu kitakatifu na ukanyage kanyage kumbuka ya kwamba original iko binguni na huko ndiko mwenye hukumu atakao hukumu kwa hivyo wapendwa wana wa Israeli sasa wameweza kufanyiwa mujisa. na mujisa huu umeendelea kuatia moyo na Mungu ameanza kumutukusa Yoshua na ndipo katika kutukuzwa huku Mungu akaweza kuonyesha ya kwamba Yoshua ni mtumishi wake basi uungu huu uliweza kudihirisha ya kwamba Yoshua kweli amechukua nafasi ya Musa. Na ndipo basi wafalme wa Amori wanaokaa katika ngambo ya Rodani upande wa magharibi. Na wafalme wote waliokuwa karibu na bahari waliposikia ya kwamba vile bwana alivyoweza kusimamisha maji ya mto wa Yordan wote wakayeyuka kwa uoga wote waliye, waliyeyuka kwa ajili ya uoga na hakuna ujasiri uliosalia ndani yao kwa ajili ya wana wa Israeli hivyo ndivyo Mungu anavyotaraji ya katika ulimwengu huu nao daadha shida na mashaka na wewe na mimi tunapoendelea kumwegemea na tunapoendelea kusimama katika neno ni ya kwamba atatusimamisha na atatukutukusa na ataendelea kufanya kama vile alivyomfanya Musa je ni lako ya kwamba Bwana akusaidie ili uendelee kumtukuza na yakuutukuse na uendelee kuwa chombo chake ningeomba baba anisaidie niweze kuwa chombo chake wakati huu na hata wakati unaokuja pamoja na jamii zetu ikiwa hilo ndilo ombi lako omba pamoja nami tunapotamasisha tuombe baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki tunapoingia katika awamu ya tatu endelee kuwa pamoja nasi mchana wa leo uendelee kutuongoza na kutulinda. Bariki familia zetu na uendelee kuzilinda na kuzitunza. Na roho muungu mtakatifu aweze kutamaraki mawazo na, ma na maisha yetu leo hata na milele. Utakapokuja na mawingu ya biguni hebu zote tupate nafasi kuingia katika upalme wako. Bariki wasikilizaji wetu kila palali wanapotegea na mapenzi yako afanyike. Ya Hadi tunaomba maana tunaomba katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amen. safari ya wanaisira eli bara kauliza mnakwenda nanalo tunaenda kwa watoto wetu wote wewe ndugu lowa ina nanalo safari naamini na kwa umebarikiwa na makala ya siku ile yao ukitaka kutu uh, nikia mtafute um, mchungaji katika mbili tano 53 21360602532136060 vilevile sita sufuri, sita sufuri, AGR, live isawa up kutoka Play Store up to tutapite na utapata moja kwa moja wani sasa hivi ndo mane 605 tano 58 inasabata 605 475 5a45 hadi hapo wakati mwingine majinangu ni urine na neno litasimama Dumli hoye hoye ta tulisa ge dilo sothe namo achi anaa Diki she ya ya di ya na na jamaa zote tunapenda dunia hii yetu tunapenda salamu zake tunapenda tunafanya jambo hili na jamaa zote tunapenda dunia hii yetu tunapenda salamu zake tunapenda tunafanya jambo hili na jamaa zote sakya